Така, втората лекция – правилното поведение. Войнат е воин, защото е опитомил своето его, т.е. своята смърт. Там, където има его, има и зло, може да е малко, може да е голямо, това е смърт. Война е опитомил своето его, своята смърт. В правилното поведение няма его, няма смърт. Няма и грях. Такова нещо казва Христос в апокрифите на Петър. Петър го пита има ли грях? Христос казва няма, но ако ти поступиш лошо, греха вече е влязъл. Не съществува, но ако ти поступиш, ти вече го вкарваш, ставаш врата. Правилното поведение е създателят на вечния човек. Това поведение не е от света, но се случва в света. В правилното поведение е съхранена вечността. Затова учителя казва, една грешка, една погрешна постъпка цялата ти философия свършва. Всичко свършва. Това е учението и на толтеките. Толко с много трениране на безупречност, накрая ставаш неспособен. Това същото нещо Христос ги учил при есеите. И накрая есейския учител казва за него. Той постигна такава степен на съвършенство, че стана неспособен да греши. Такова свещено действие, такъв подход, вече изгубена е способността да се греши. Правилното поведение не е от света, както казах. В правилното поведение е и се намира същността. Дао, а във всъщността няма смърт, няма его, няма произвол. Правилното поведение е вечното поведение, а земното поведение е изпратено тука на земята да се учи. Земното поведение е болно, пресметливо. То винаги търси ползата, а не истината. Поради това е губещо. Правилното поведение е Меч. Вътре в него истината е мечът. Ето защо правилното поведение, човек с правилно поведение, може да управлява враговете си. Може да управлява и хаоса. Може да управлява и бедствията. Неправилното поведение е свързано и се управлява от паразити. Малко или много нафлязли, проникнали, нахлули паразити. Правилното поведение изисква много строга бдителност. Това означава да си постоянно в духа, в същността. Постоянно да виждаш като воин, не като човек, а като воин. Не като боец, а като воин. Да виждаш ходовите и на видимите и на невидимите врагове. Същността ги вижда. В правилното поведение никога няма поза. Правилното поведение се намира в принципа на нещата. Той е особен род сила, особен род дух. Думата принцип означава и сила, и дух, и закрила. Това е нещо много по-дълбоко в думата закон. При закона и при правилата има изключение, при принципа няма изключение. Или си вътре в системата на Бога и на истината, или не си. Когато си вътре, виждаш както е оня случай с Морихей. Той се бие с 12 свои ученици в тъмна стая, поразява ги всичките, те нито го виждат, нито го знаят как действа. Но той ги вижда и действа, защото е вътре в същността. Постигнала е същността, постигнала е принципа, истинността на нещата. Човекът е станал човек, когато е загубил правилното си поведение и от дух е станал ум. Станал е човек. А да не говорим за щастливия човек, казвал съм ви само, ще ви припомня думите на Алхалач. Най-безполезното нещо в света е щастливия човек. Много е трудно да се намери нещо друго по-безполезно. Някой път ще го обясня по-подробно, когато ще говорим за Алхалач. Така, който е изгубил правилното си поведение, е изгубил и просветлението си. Будизмът, как действа той? Той не търси святост, защото това е голяма грешка. Това въобще е погрешна цел, святоста. Будизма търси пустотата, забележете, безкрая. Той не се ограничава от святост. Той търси безкрая. И така навлиза много дълбоко в същността. Там, където светсите не могат да припарят. Освен това, няма никаква нужда да ходиш в манастир, казва Буда, Защото ако започнеш, много усърдно да работиш върху себе си. Ти вече си монах. Край. Няма значение къде се намираш. Ти вече си монах. Бог не е светец. Бог е, това е голямо ограничение, ако беше светец. Бог е безкрайност. Той е пустота, безпределност. Великият и неведом наблюдател знае кой за какво е дошъл да тренира бойни изкуства, с каква тайна цел. Истинският воин е дошъл за да придобие истината и своята същност, за да придобие Бога, да придобие дао. Правилното поведение това е най-чистата добродетел, наречена на китайски «де». Това е древно китайско дълбоко разбиране за същността. И това няма нищо общо с морала, защото морала нищо не знае за пълнотата и безкрая. Той умува, въобразява си, че е постигнал някаква чистота, но морала не е мярка, нито светостта е мярка. Безкрая. Е мярка. Тази пустота или велика пълнота, това е сияещият в тайната си човек. Нещо, което е над всички правила, техники, медитации, методи, дисциплина и някакво си здраве. Този, който е лишен от тази същност, от тази пълнота, той никога не може да бъде учител. Никога не може да бъде мъдрец. Такъв мъдрец не винаги събира хора около себе си. Но ако реши, може да ги събира, но той се съобразява с Бога. Когато е Божията воля, той не държи да събира хора и въобще не държи на хората. Но ако Бог каже, той събира около себе си хора. Когато Божията воля пожелая това? Учителя чен казва, съвременното ушо е в опадък, защото то се занимава не с духа на мъдростта, не с същността, а с някакво си укрепване на здравето. И от тук се изпуска и здравето и мъдростта, защото целта е погрешна. Ще обясня, първо, присъствието на здравето никога не е чисто при Никога не е безкрай, никога не е пустота. Никога не означава, че човека е дух. Това присъствие не е духовно. Второ, здраве, което е без истина, без Бог, без същност, без правилно поведение, ще бъде разрушено. То е било погрешно сътворено и ще бъде разрушено. Защо? За да може човека да размишлява и да се учи, когато оздравей, как да използва здравето си. Здравето е дарено да служиш на Бога, а не за странични второстепени неща. Здрави без истина е измамен път. Дълга, тъмна и непрогледна нощ. И трето. Мъдрия първо има истина. Същност, после има тайно сърце, дълбоко съкровено сърце. След време ще говорим за учението за сърцето според Египет. И чак накрая има здраве. То се идва естествено. Той не го търси, но здравето идва. Щото здравето е, истинското здраве е там, където истината и е чистотата. При него нещата са правилно подредени. Не е първо здравето, а после чистотата е истината. Строго определено е. Истина, истината, чистотата и здравето идва като след.